Və bu növədə dəlil oraraq, Allah əsəl-birrə əntu vəllə vücuhəkum qibələl məşriq vəl-məqrib vələkinnəl-birrə mən əmənə billəhi vəl-yumul əkhir vəl-mələikəti vəl-kətəb vəl-nəbiyyin Və Qara surəsinin 177-ci ayəsi Allah əsəl-birrə buyurur ki, Yaxşı əməl heç də üzünüzü gün çıxana və gün batana çevirmək deyil. Həqiqətən, Yaxşı əməl sahibi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 Allahın əmrlərinə, qadağalarına və qəza və qədərə səbir etmək. Allah Subhanət Ağladan razı qalmaq. Allah Subhanət Ağladan razı qalmaq. Və Allah Subhanət Ağladan razı qalmaq. Allah Subhanət Ağladan razı dostluq və düşmənçilik etmək. Və Allah Subhanət Ağladan razı qalmaq. Və təm, tam şəkildə Allaha qayıtmaq. Qəlbin Allah ilə...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 Bəqara surəsinin 110-cu ayəsi Və eləcə də Allah subhantara buyur ki İnfiru xifəfə və fiqalə və cəhidu bi əmvəlikum və əmfuzikum fi səbilillə Və əlikum xayrulləkum in kuntum ta'lamun Allah subhantara buyur ki Sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də dövüşə çıxın Sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də dövüşə çıxın Və cəhidu bi əmvəlikum və əmfuzikum fi səbilillə Və öz mallarınızla Və öz canlılarınızla Allah yolunda cihad edin. Zəlikum, xayrullakum, inkuntum təlimun. Əgər bizsəniz, bu sizin üçün necə xeyirlidir? Bu sizin üçün xeyirlidir. Tövbə Suresinin 41-ci ayəsi. Bəlcə də Allah Subhantabı buyur ki, Yufuna bin nəzir və xafuna yom mənkənə şərruhu Mustafira. Onlar öz nəzirlərinə vəfalı olanlar nəzirlərini yenə etirərlər və dəhşəti hər yeri sarayacaq günəyin şəhərindən qorxarlar.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 və müvəxid olar. Necə ki, Şeyhul İsləm obudiyyə risaləsində buyurur. Yaxşı ki, ibadətin yəni rükunu üçdür. Sevgidir, qorxudur, bir də ümiddir. Bunların dəlləri nədir? Yəni, nə üçün ibadətin rükunu üçdür? Qorxu, sevgidir, ümid üçdür. Niyə görə qorxudur? Səbəb? Allahı ilə qorxudur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 Ona görə də, bu da nədir? Tohidin iki növidir. Əsma vəzifət tohidiyinə, uruhiyyə və rububiyyə tohidiyyə. Yəni, Allaha qorxırsan, Allahdan ümid bəstirsən, nə üçün? Çünki xeyr onun əlindədir, şər onun əlindədir, verən odur, alan odur, cənnətə, cəhənnəmə qoyan odur, hidayət verən, azdıran odur.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 Allahdan qorxursan və onun əlində olana nə isənsən ümid bəsləyirsən. İkinci Allahın özünə görə, ad və sıfatlarına görə, kamil olduğuna görə, bütün ad və ona məxsus olduğuna görə Allah ə, yəni ölmir, diridir, yuxu tutmur, mücürəhəmat tutmur, ə? Allah heç vaxt unutmur. Belə də, Ona görə də görürsən ki, başqa bütlərin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 Niyəki məsəl Əbū Hanif rəhməhullah bürür ki, "İnna Allaha yud'a min al-a'la la min al-asfal." Ləən al min min vasf al-uluhiyyə və vəra' rububiyə fi şey. Əbū Hanif rəhməhullah deyir ki, Allah təala göydən çağırılır. Göydən, yuxarıdan, aşağıdan yox. Yəni Allah təala əlşin üstündədir, səmanın üzərindədir. Niyə görədir? Niyə görə? Çünki deyir aşağıda, desək ki, Allah hər yerdədir, aşağıdadır, nə rububiyyətdən, nə də bir şey yoxdur. Deməli deməkmiş ki, Allah hər yerdədir. Allahın uluqiyyəti nədir? İnkar etməkdir. Ona görə biz deyə bilərikmi əsmə və sıfat, yəni xəfi məsələdir. Kim desə ki, Allah hər yerdədir, bir xəfi məsələdir. Burada problem yoxdur, üzrürəm. Hə? Yox. Yəni bu demək nədir? Böyük xəta dedim. Eləcə də sələflər niyə görə mütəkəllimlərə radd ediliblər? Onlar əsmə və sıfatı inkar etdiyinə görə. Çünki onlar deyirlər ki, yəni man xaliq xaliq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 Deyirsən ki, Allaha sevirəm, amma Allahın dediyin əksinə edirsən. Bu nədir? Bu da deməkdir ki, sən Allaha sevmirsən, ilə o üzvü sevirsən. Və yaxud malı dövrəti sevirsən, işi sevirsən. İbadətin, yəni sevginin məqaməti var, məqamları var. Məqamları. İbadətin məqamı, yəni sevginin məqamı üçdür.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 Hə, təkmilləşdirmək Təkmilləşdirmək Kamilləşdirmək ikinci təfriq Yəni bölüklərmək Fərlərə Qollara ayırmaq Üçüncüsü isə onun əksini Ziddini aradan qaldırmaq İndi baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bu ibarəti məqamələrinin Yəni məqamlarına Üçünü də bir hədisdə cəməlidir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buyurur ki, tələfun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 Çox sənməlidir. Necək, Übn-i Teymiyyə rəhməullah buyurur Budiyyə kitabında və bu məqamada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü dəlalət edir. Buyurur ki, Lə yu'min əxədikum həttə əkuna əhəbbə iləyimi valideyi və valideyi və annəsi əcma'in. Hədsi Buxar Rəvatib səhindir. Buyurur ki, Peyğəmbər salləm, sizdən biriniz məni atasından, valideynlərindən, evladından və özünlə atasından Valideynlərinlə və bütün insanlardan çox sevmədiyicə iman gətirməz. Lə yüminə, əhədükümə hətdə əkunə, əhəbə iləyə min vəldiyi və vəldiyi və nəsə əkməyin? Sizdən biliniz məni. Valideynlərinlə, evladlarından və bütün insanlardan çox sevmədiyicə iman gətirməz. İman gətirməz nə tər? Yəni, imanın vacib kamilliyi.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 Biri vacib olan kamillik, tərk edən günah qazanır, biri də var müstəhəb olan kamillik O, tərk edən günah qazanır, amma əməl edənin nədir? İmanı kamillir Burada da iman gətirməz, yəni imanın vacib kamillir Çünki Peyğəmbər s.ə.m. Allah-u Teala bütün insanlardan çox sevmək nədir? Vacibdir Peyğəmbər s.ə.m. Deyir, deyir ki, o hədissərdə ki, gəlib ki, ləyub min o şəxs iman gətirməz Bu, O deməkdir ki, bunu eləməyən nədir? Böyük günah sahibidir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 Və bu məhəbbəti nədir? İkinci məqamı paylaşdırmaq. Yəni, hər şeyi nəydən ötürü? Yəni, Allahın səvqisinə görə, Allah üçün eləyirsən. Başa düşdürüz bu məsələ? Paylaşdırmaq nə deməkdir? Yəni, hər şeyi nə eləyirsənsə, yəni, bir insanı sevir, onu yalnız nə üçün sevir? Allah üçün sevir, başqa heç üçün yox. Üçüncüsü isə, və dəf o dəddi həl. Yəni, bu məhəbbətin ziddini inkar etmək. Buna da nə davət edir Deyir ki, və əyyü y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 Allahın sevdiğini sevirsən və Allahın nifrət etdiyindən nifrət, nifrət edirsən. Qul Allah Subhanahu Taala'nın sevdiyini sevir və Allah Subhanahu Taala nədir? Nifrət etdiyinə nifrət edir. İnşallah bu bu qədər kifayətlə nə gələn dərsimizdə ikinci və üçün, üçüncü 3-cü ərəcünü zikr edəli və qulu haza qavlasdə qulu ali vələkum və səyyi müsliminən min kullu zəmb fəstəğfiruhu innəhu vel gəfurur rəhim.